Üçüncü məzmur Davudun məzmuru Oğlu Afşalımın qarşısından qaçanda Ya Rəb, düşmənlərim nə qədər çoxalıb, Əleyhmə qalxanlar nə qədər artıb, Mənim üçün çoxları deyir, Allahdan ona xilas yoxdur. Amma sən, ya Rəb, Ətrafımda sipərsən, Şərəfimsən, Başımı ucaldan sənsən. Sən. Rəbbi ucadan səsləyirəm. O müqəddəs dağından mənə cavab verir. Mən yatıram. Yuxuya gedirəm. Yenə oyanıram. Çünki Rəb mənə kömək eləyir. Hər yandan məni mühasirəyə alan on minlərlə xalqdan qorxmıram. Qalq, ya Rəb. Ey Allahım, məni qurtar, çünki sən bütün düşmənlərimin əngindən vurursan, pislərin dişlərini qırırsan, qurtuluş rəbdəndir. Qoy sənin xeyrduan xalqının üzərində olsun.